Чоловіки інакше люблять, ніж жінки, навіть власних дітей Я тоді хотіла, щоб він вмер, а зараз хочу, щоб жив Тобі не дуже пощастило, Марусечко, але, можливо, Бог дасть тобі більше у чомусь іншому Він оберігає сиріт А тобі? Ти ж теж сирота Тут Тамара вже не мала що сказати, тож цмокнула дитину в чубчик Вчися, не думай про дурниці не хотіла згадувати двох чоловіків – Марусі, батька і актора Хемеру. Один раптово вмер від інфаркту, вже після розлучення, одружившись на власній асистенці. Вмер простісінько на церковій арені. І дивно, не відчула ані болю, ані жалю, бо насправді вмер для неї раніше, коли приходив від асистентки ранок а вона, виснажена недосипанням, сиділа над червоною від гарячки Марусею, котра не вилазила з ангін. Сиділа, забувши про себе, і заби як заплетеними косами, у старій нічній сороці, що розповзлася біля рукава, і з очима сповненими панічного страху. Боялася, коли Маруся марила. Тоді щось тріснуло у неї всередині, і та тріщина так і не зрослася. Лишалася у порожній малосімеці з дитиною, а по чоловікові не зосталося сліду, ніби й не було його ніколи. Хіба, може, зневіра? Не вір нікому, не будеш зневірений. Це мама. Кожен чоловік щось забирав від неї, той віру, той голос. Якою була би бідною, якби мала їх багато, мусила би зостатися сухою черницею. Хемера з'явився до неї, на голос. Ще змалку співала на воді, до води, з водою, чи то на річці, що пливла по кінець городу, чи то правши важкі полотна з ліжок у ночвах, чи то поливаючи городину, чи хлюпочучись у літеплі. Її тривожний низький голос, що виводив дивних лемківських пісень, кидався від стіни до стіни і, мов, спів сирени, викликав хлопців з другої половини гуртожитку. Так він викликав химеру. Хемера був молоденьким і сором'язливим, вистоював на пристойній віддалі, чатуючи, аби виглядіти, хто співає ще так, як його мама. Чого та вода викликала у неї голос? Чи того, що мама співала над водою? Чи того, що баба співала над водою? Лемтиси, Лемтиси, Лемтиси, Лемтиси. «Моя мила, спомни си, Спомни собі ті часи, Як ми з тобою гуси пасли, Лемте си, лемте си, Моя мила, спомни си!» Ріки у неї не стало, Її загнали у крани І розділили на всіх, Але ця кранова теж Отдалеки нагадувала ту справжню І хоч слабо, Та все ж впливала на голос. Химера кружляв Надовкола, рисячою ходою, вистоював під пересохлою пальмою, прив'язаний невидимою ниткою до того голосу. Навіть однокурсниця Ліза, що носила червоні плаття на голе тіло, не могла нічого вдіяти супроти якогось лемківського гена у його крові, котрий примішала білява хемерина мати 20 років тому. Тамара не помічала його до тих пір, поки не назвали прізвище. Вона, мабуть, за прізвище його й полюбила» хоча існувало більше чеснот, за які можна було полюбити актора, котрого приймальна комісія сходу взяла на героя полюбовника. Але вона, майбутня сільська бібліотекарка, на амплуа не розумілася, як і на тому, що має від природи поставлений голос, котрий вартує більшого пошанівку, ніж припадати книжковим кліщем, бібліотечним пилом. І хоч до їхнього факультету у гуртожитку вузів культури ставилися зверхньо, але хіба вони знали райську тишу читальної зали із запахом сторінок, який проникав у складки плаття, коли всі скарби, які були заховані в книгосховищах, належали їй. Ані актори, ані музиканти цього не знали». Знав тільки Хемера, лиш він носив під рукою щодня іншу книжку, читаючи її на зупинках, у трамваї, на нудних лекціях, на перервах Що знав тоді Селюк, коли говорив, тіло актора, як і його розум, має бути завжди готовим до щасливого випадку Людині хоч раз та дається шанс, тоді все вирішує готовність він це вирахував. Повна протилежність своєму красивому прізвищу. Не знала тільки, що першим шансом у Хемери став впливовий актор, який любив молодих хлопців.